Mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hivi leo nakuletea historia ya kabila la Wangoni. Utembelea hapo mikoa ya Kusini mwa Tanzania. Jina la Songea ni maarufu sana kuliko jina la Ruvuma. Ampo ndipo wilaya hii ya Songea ilipo na ndani ya wilaya ya Songea Wangoni ni wengi zaidi kiasi kwamba ndio wenyeji katika wilaya hiyo. Ila ukweli ni kwamba ngi huo ulikuwa na makabila mengi kabla ya ujio wa wangoni. Wangoni ni kabila la watu wa kusini mwa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Ruvuma, hasa katika upande wa kusini mwasongea. Lakini pia kihistoria yapo makundi yanayoingia upande wa magharibi mwa Tanzania na pia katika nchi ya Msumbiji. Lugha yao ni Kingoni. Asili yao ni Wazulu walioenea kutoka Afrika Kusini ufuatema pigano kati ya makaburu na wazuru huko Afrika ya Kusini katika karne ya tisa Pengine Wangoni wamelauumiwa kwa kujificha kuonyesha maarifa yao hasa katika sanaa ya muziki na maigizo, lakini pia katika masuala ya elimu na biashara. Wao sio washiriki wakubwa. Mwamko wao ni mdogo sana. Wangoni wamekuwa akipoteza uhalisia wao kwa sababu ya kuloea. Wanakoenda kukaa ujitanganya mapema na tamaduni za makabila mbalimbali. Kwa mfano leo kuna wangoni wa matengo, wangoni wa nyasa, wangoni wa mpoto. Jambo hilo ni matokeo ya wangoni kutokupenda kuonyesha asili yao. Hii leo tunaweza kuwatambua wangoni kwa majina yao tu ambayo mengi ni wanyama au viumbe hai kama vile komba, mbawala, mapunda, tembo, nguruwe simba na kadhalika katika matukio ya kijamii lakini si katika uhalisia wa maisha ya kila siku pia kuna kujitazama zaidi au kuona kuwa mambo ya muziki na sanaa biashara na uchumi na elimu si ya hadhi yao yani kuna ile hali ya kujiona mkubwa kuliko jambo fulani yani mngoni kuuza ndizi ni kujidhalilisha au kucheza muziki ni jambo ambalo si la heshima na linalokubalika katika jamii Mfano ni katika kipindi cha miaka ya karibuni kumekuwa na wanawake wanaofanya biashara ndogo ndogo asilimia kubwa wanaamini katika kilimo vilevile kutokana na sifa kubwa ya kabila la Wangoni basi makabila yanayowazunguka nao hujita Wangoni hivyo kuna hatari ya baadhi ya makabila madogo madogo kupoteza utambulisho wao mji wa kabla ya ujo wa Wangoni ulikuwa ukiitwa Ndonde makabila yaliyokwepo kabla ya Wangoni ni wandeleule. ule waao wanyanja ambao wamechanganyika katika makundi mawili yaani wamwera na wa mpoto wa matengu na wanindi utawala wangoni walifika katika mji wa ndonde katika karne ya 19 kwa kuwa makabila yaliokuepo ndonde hayakuwa na nguvu ya kivita wangoni waliwateka na kuwatawala wenyeji waliokuepo makabila yaliokuepo songea mwanzoni hayakuwa na nguvu na hivyo wangoni walipofika wakatawaliwa na chifu Mputa Zoirapasi Gama. Chifu Mputa alikuwa na wasaidizi wenye majina Manduna 12. Miongoni mwao ni Mtepawai Gama, momandile na Nduna Songea Mbanu. Utawala wa Chifu Mputa ulikuwa wenye nguvu, wakaanza kufanya biashara na watu wa Lindi na Mtwara. Mputa Gama alitamani kupanua utawala wake na kufika Nyanda za Juu Kusini, yani mikoa ya Iringa. Lakini alishindwa kutokana na kikwazo cha utawala imara wa chifu Mkwawa wa Uhehe. Mnamo mwaka wa 1890 wakati wa ujio wa Wajerumani, Wangoni walishirikiana kwa ukaribu na Wajerumani kwa ahadi ya kuahidiwa kutawala mpaka mji wa Uhehe. Ingawa Wajerumani baada ya kushinda vita dhidi ya Wahehe mwaka 1898, na waliamua kutawala wenyewe mji wa Uhehe na kuacha Wangoni waendelee kutawala wenyewe. Mji wa Ndonde au kwa sasa songea. Katika utawala huo wa Chivu Mputa, Wangoni waliwachukua mateka watu kutoka Lindi na Mtwara na kuwafanya watumwa katika ardhi ya Ndonde pamoja na ushirikiano mzuri na wajerumani. Lakini wajerumani waliwezuia Wangoni kuendelea na biashara ya watumwa na wajerumani walifanya hivyo kwa sababu kumbili. Moja ilikuwa ni matakwa ya mkutano mkuu wa Benin ya kukomesha utumwa kila koloni. Na mbili walitaka kudhoofisha mbinu za uchumi kwa Wangoni. Aina za Wangoni kutokana na kabila hili kupita sehemu mbalimbali, wakitokea kusini mwa Afrika mpaka Afrika ya Kati na Mashariki. Kuna mengi ya kuyajua. Kimsingi kuna aina mbili za wangoni. Kuna wangoni asili na wangoni wa kujiita. Wangoni wa asili ni wale ambao chimbuko lao ni kusini mwa Afrika. Na wangoni wa kujiita hawa ni wale wakazi waliokutwa kwenye maeneo yao na kuamua kujiita wangoni kwa sababu mbalimbali mbali ambazo wao walikuwa nazo. Wengi wamekuwa kifahamu kuwa wangoni wanapatikana mkoani ni hasa kwenye wilaya ya Songea. Na kutokana na kabila hili kuwa kubwa na kuwa na uwezo wa kutawala sehemu hizi imekuwa kama wao ndio wakazi asilia wasongea na baadhi ya sehemu ya mkoa wa Ruvuma lakini ukweli ni kwamba kulikuwa na wakazi waliopata kuishi hapo hata kabla ya ujio wa Wangoni kwenye ardhi ya Ruvuma kwa mfano kulikuwa na makabila kama wanendeule wayao wanyanja wa matengo na wanindi lakini kwa kuwa makabila haya yalikuwa hayana nguvu ya kivita yakajikuta yakiwa chini ya kabila la Wangoni. Hivyo wapo waliokubali kutumia majina ya Wangoni ili kuleta heshima na wapo waliokataa kujiita majina ya Wangoni kama sehemu ya kupinga uwepo wao. na majina ya Kingoni. Kwa ujumla tunaweza kugawanya majina ya Wangoni katika makundi yafuatayo. Na mgawanyiko wa majina haya unategemea sehemu walizokuwa wanafika. Na kuanzisha maisha yao. Wangoni wa Swazi, ilini kundi la wangoni ambao walipata majina yao wakiwa kwenye ardhi ya Waswazi ambapo walizaliana na kukutana na wakazi wa hapo ndipo ukapatikana majina hayo. Kwenye kundi hili kuna majina kama Gama, Taweta, Chingwe na mengineyo mengi. Wangoni wa Tonga ni wale wangoni walio pata majina yao wakiwa kwenye ardhi ya Watonga na ndipo jina lao lilipobadilishwa kutoka Wanguni na Wangoni. Kuna majina kama vile Makukura, Silengi, Ntocheni, Sisa na Ntani. Wangoni wasenga ni wale wangoni waliopata majina yao wakiwa maeneo ya Mto Zambezi, baada kufika maeneo ya Malawi. Kwenye kundi hili kuna majina kama Lungu, Tembo, Njovu, Guruwe. Ngombe, mumba na mwanja. Wangoni wa Kalanga. Hawa ni wangoni waliopata majina wakiwa kwenye ardhi ya Wakalanga. Kwenye kundi hili kuna majina kama Mbano, Soko, Moyo, Shonga na mengineyo mengi. Wangoni wasukuma. Hawa Hawani wale wangoni waliopata majina yao wakiwa usukumani na unyamwezini. Hawa walipewa jina moja la watuta. Kwenye kundi hili kuna majina ya Chisi, Ntara, Mpepo, Satu, Chawa na Mzila. Lakini pia yapo baadhi ya majina mengine mengi ambayo yanapatikana katika kabila hili la Wangoni. Ndoa katika mila za Wangoni, zamani kijana na msichana wakikuwa na kufikia umri wa kuoa au kuolewa. Kwa mila za Wangoni, ndoa wa kiume hata kama akikua, alafu ajenda vitani ilikuwa haionyeshi maana yoyote. Wakati wa kupigana vita kijana ilibidi aonyeshe nguvu zake vilivyo. Kijana ambaye bado hajaenda vitani aliitwa walimwita ikawa na maana kijana mvula na mdogo. Kijana ambaye ametoka vitani aliitwa lidoda, ikiwa na maana mkubwa, mke wa kuoa walimtafuta ambaye ni mwenye ukamilifu, Anaijua kufanya kazi za nyumbani atafutwa mwanamke anayeweza kuokota kuni, kuchota maji, kutwanga, kupika chakula, kupika pombe na aye mwanamke anayecheka vizuri na watu wote katika mji. Ndoa haifungwi katika ukoo. Kwa wangoni hawaoi mke au kuolewa na mume mwenye kibongo. Ubini mmoja. Kama watu wakioana katika ukoo, basi wazee wataulizia kwanza kama ukoo huo ni wa karibu au ni wambali kama hawa watu waliooaana katika ukoo wa karibu basi watawapizia watu wanaogopa kuoa ndani ya ukoo kwa sababu wakifanya hivyo watoto watakaozaliwa, watakufa na pengine watoto hao watapata kifafa au pengine mabubu yapo baadhi ya maneno ambayo hutumiwa na wangoni kama vile mtenga ambapo kwa kingoni cha zamani mtenga ni mtu anayeuza au kununua kitu lakini pia lipo neno kulonda mdala ambaye ni kutafuta mke. Lakini bila kusahau kuna neno la chiagabuli ambaye ni mahari ya mwanzo. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo wanatumia sana wangoni katika lugha yao. Utani. Wangoni ndio kabila ambalo ni watani wa jadi wa Wahehe. Moja ya sababu ambazo hutajwa kuwa sababu ya utani huo ni kuwa katika vita za kikabila zokuwa zikiendelea kabla ya ujiho wa koloni. Wahehe na Wangoni waliwahi kupigana na kukupatikana mshindi na kuanzia hapo walianza utani kila mmoja kitamba kuwa bora kuliko mwenzie utani wa makabila haya mawili ni utani wenye heshima watu moja ndio ambao hutanianana hauhusishi matusi kama ilivyo utani wa baadhi ya makabila mengine na utani huu hugeuka nyenzo muhimu ya kusaidiana wakati wa msiba ambapo watani husaidia kukusanya michango na kufanya kazi ambazo zinapunguza mzigo wa fiwa. Chakula cha wangoni. Wangoni tangu zamani walikuwa wanatumia milo mitatu na chakula chao kikuu ni ugali na wali. Na ugali wao walitumia ugali wa mahindi, mihogo, ugali wa ulezi na ugali wa mtama. Na vyakula hivi hutumiwa kwa mboga tofauti tofauti kama vile mboga za majani, uyoga, kunde, chipele nyama na kadhalika Ngoma za asili ikumbukwe kwa wangoni waliowahi wahi kuvuma katika muziki na maigizo ambao wamekulia songea ni Bambo na Kapteni Komba lakini inaonekana kuwa wangoni ni maarufu sana hata kuimba katika shorere na maombolezo wana nyimbo nyingi kwa ajili ya hizo pia katika sanaa ya muziki hupenda kujitokeza kama kundi na ngoma zao ni kama vile mganda kihoda Lizombe, beta na kadhalika. Na hii ndio historia ya kabila la Wangoni. Iloletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Putina Safieli.